Bánt a világ, sebez, Jézus szívén a menhelyem, ő gyógyírt ad nekem. Az apa a fejét csóválta, és elmosolyodott. Ezt hallgasd meg, Jézus szívén a menhelyem. Mit ért ez alatt egy ilyen csöpjószág? Mindig van olyan, amit csak később ért meg az ember, vélte az anya. Amit megszoksz ifjan, azt teszed öregen